Розділ п'ятий. Як князь Барсануф снідав лейціпськими жайворонками та гданською золотою горілкою, як йому на кашемірові штани сіла масна пляма і як він таємного експедитора Цинобера зробив таємним радником в особливих справах, книжка з малюнками доктора Проспера Альпануса як один швейцар укусив студента Фабіана за палець, як той надів сюртук із шлейфом, і як його за те висміяно. Бальтазарова втеча. Нема чого довше приховувати, що міністр закордонних справ, при якому пан Цинобер заступив на посаду таємного експедитора, був нащадком того барона протекстатуса фон Моншайна, який у книзі турнірів та хроніках надаремне шукав родовід Феї Роже Бельверде. Він звався, як і його предок. Претекстатус фон Моншайн мав найкращу освіту, найприємніші звички, ніколи не плутав. «Мене і мені, вам і вас», виводив своє ім'я французькими літерами, чи до того розбірливим письмом, і навіть часом працював сам, переважно, як була погана погода. Князь Барсанув, один із наступників великого Пафнутія, ніжно любив його, бо той на кожне питання мав готову відповідь. У години відпочинку грав з князем у скраклі, добре розумівся на грошових справах і танцював гавот як ніхто.